Engedjetek vissza várra Ma ilyen korán zavar Alexander Stevanovics. Menj másra, hozz egy kulacsfotkát, és szólj irinusának. Na de, Alexander Stevanovics, bátorkodom csendesen megjegyezni, Már a harmadik flaskát üríti ki. Mondd másenyka, szeretnéd, ha mellőznélek a továbbiakban. Vannak itt még hozzád hasonló jó darab harcos nők. Olyanok vagytok, mint akik le akarnak győzni, de hát ez nem sikerülhet nektek. Bocsásson meg, Alexander Szevanovics, már is küldöm irinusát. Nagy esdára szüksége lesz még a mai napon? Nagyon valószínű, de különben te ezt úgy sem értenéd. Na, iszkolj, fehér nép! fekendője fejkendője alól kikerekedett arcával visszamosolygott, és becsukta a házikó gerenda ajtaját. Hely, egy gondolat bánt engemet. Már megint Alexander Szevanovics. Te, Gábor, nevez már végre a tisztességes nevemen, meg sem tudom számolni, hány éve ismerjük egymást. Ugyan Alexander Szevanovics, hogy ne tudnám. Ott azon a keserves csatatéren röpített egymásnak a sors. Bár nem akart ágyban párnák közt, vagy hogy is hívta? Mégis nagyon úgy néz ki. Gáborom, miért neheztelsz rám? Muszáj innom, mert ezt elviselni sem lehet, hiszen ott maradt a szívem. Most fehér egyenruhás idegenek masíroznak rajta. Nézd, Alexander Szévanovics, akár hősi halottak is lehetnénk csatában elesetten, amin a fújó paripák taposnak és a végső diadal megharcolása után. Lassú, ünnepélyes, lassú gyászzenével de erről jobb nem is beszélni. Gáborom, mit akarsz a szememre vetni? Talán csak nem azt, hogy félig meddig törve, De azért tűrhetően beszélem a nyelvüket. Rossz következtetést vontál le. Azt gondolod, hogy ez azt jelenti, betagozódtam. Bár oly messze az a haza. Hely, mikor kőhajításnyiról zötyögtünk anyámhoz szekérrel. Ezer évnek tűnt. Most olyan, mintha nem is a Föld nevű planétán élnénk. Láthattad, nyolcan le. Az egyik torka szakadtából ordított, hogy oficer, oficer! Nem tudom, miért volt nekik olyan fontos, de minden megfontolás után a szemrehányásod jogosságát mégis megkérdőjelezem. Tudhatod, hogy semmi bajom nem lett volna, ha nem vonulok be. Azon túl, hogy most valószínűleg egy akasztófa rengeteggét ország valamelyikén kivirulnék. Akkor tényleg örökjeltelenségbe raknak. De milyen ceremónikus díszdörgedelem után? Csak szóltak volna a dobok, és mindent megtettek volna, hogy jó látványos legyen a bujtogató költő keserű halála. Mit mondjak? Sokat évődtem, főleg az első években, amikor még részben reménykedtem a hazamenet erről. De semmilyen hírt sem kaptam, és keserű megaláztatásban volt részünk. Ám már jó ideje megfeledkeztek rólunk, és azon túl, hogy nem engednek vissza, egy büntetést róttak ránk ezt a nagyot, hogy itt kell önemészteni életünk pislákoló végigégését az utolsó csepp fiaszig. Még az is lehet, hogy külhomba melekültem volna, ami majdnem azonos ezzel a mostani keserűséggel, és te megvetsz engem, akit az ugyancsak muszkanyelvet is értegető, csodálatos lelkű bemapó a csatatér közelébe sem akart engedni. Ám egyszerre három-négy vers is dörömbölt fejem minden szakaszában. Az én Júliám a feleségek felesége, aki azóta sem tudja levetni azt a súlyos fekete bárson gyászruhát, amit félretájékoztatása után magára öltött. Gáborom, láttam a túlerőt. Hat-nyolc szurony szegeződött a tested minden részére. Csak egyet kellett volna mozdulnod, Már is kivívtad volna magadnak azt, Amit, ha lehetőségem van rá, én megteszek. Feltámadott a tenger a népek tengere. Alexander Szevanovics fogja vissza magát, és azokat a fehér ruhásokat se olyan nagyon. Gábor, ugye nem lettél császári bérenc? Akasszátok fel a királyokat. Ne olyan hevesen. Tudja Alexander Szevanovics, abban a mocskos egyenruhában is szolgáltam. Amennyire a fehér lehet mocskos, az nagyon mocskos volt rajtam. Megfogtak, és tizenegy esztendőt leszolgáltattak, Épp az obsit előtt álltam, és én nem hazagyalogoltam ám, hanem, hanem azt tetted, amit én. Nem csak beszéltél, hanem cselekedtünk mind a ketten. Pedig az én anyám és apám születésük kapcsán nem is magyarok. Igaz, mind a ketten annak vallják magukat, az Isten áldja meg őket. Még most is fiatal vagyok, ugye nem gondolod, hogy csak úgy belehazudtam a világba azt, Tapra magyar, híja haza. Én a szabadságot beszéltem, és respublikát szerettem volna. Na mindegy, már csak a szerelmetes hon mellett, hőn szeretett családom miatt szakad meg a szívem. Gyermekem és asszonyom miatt. Ó, Júlia, hányszor mondtam néki, olcsuk el hát a gyertyát, mert azt ingyen nem adják. Nagyon cut maga. Na végre, hogy nem Alexander Sztevanovics osztál le. Mitől lett ekkor a nőfaló? Nem szégyelli meg magát attól, akit úgy szeret? Mi, ha nagyon berúgunk, mert épésszel ezt nem lehet bírni, néha úgy ébredünk, hogy kimászik mellőlünk egy tenyeres-talpas gyévocska. Azt már én is megtanultam. De úgy iszkolnak, mintha visszavonulót fújna a kürtös. Szégyellem is magam reggelente. Innom kell. Nekem is, Gábor, ronda dolog ez a vodka itt fent, ahol csak hideget terem minden, se szőlő, se szilva, de valamire való gyümölcs sincs. Nem kitaláltak egy pocsék ízű, de jó fejbe vágó italt. Örüljünk neki! Még meg is kedveltek tán. Na, megyek, kigombolom az ingemet, mert a nyakra valót sosem viseltem ám. Maga megtehette, mert tiszt volt, költő, művész. De próbáltuk volna mi kritizálni bármelyik hadseregben a szabályokat. Mi lett volna te? Félig agyonvernek, vagy teljesen, és tudjam mi a legszörnyűbb, a sajátjaink, mert parancsra úgy megvertük egymást, de úgy, szépen vigyázálásban. Ki nem tette, olyan is volt kettő, rögvest azután pompázatosan a falhoz állították, és szép katonásan, dur beléjük tudsz -e írni, Gábor? Igen, hát, a karddal. Lajbásszal és pennával a nyámnyilák írnak. Na nem maga, mert ugyan gyengécske alkat, De erősen kolok jellem. Akkor most nem diktálok levelet, mint eddig, Bár az a gyanóm, hogy korábban is csak fejben diktáltam. Talán saját magamnak. Megyek a nagy ronda tajgájukba, Megkeresem az én Júliámat. Vajon honnan került oda annyi kopárvadság? Egyik oldalon jeges sziklafal, a másikon fenybe zöldelt. A völgyben, jégtorlaszait hengergetve, iszonyatos vágtával zúdult alá egy ismeretlen nevezetű folyó. Már tudták, hogy a baraktól keleti irányban egy kopár, télen befagyott, nyáron embernyelő ingovány mögött kezdődik az égnek meredő fagyfák erdeje. A szűkre szabott idejű nyáron úgy zöldelt ott minden, mintha az a rövid idő örökké tartana. Gábor, meg kell ölelnem. Vár! Látom széttárt karjait és szemének csillogását. Hallom, amint ott a szülőföldön, ahol a véremnek kellett volna ömleni, nálam sokkal bátrabban, telitorokból kiáltja, akasszátok fel a királyokat. Mi már-már rustákodon várjuk Örökös időbe végződésünket. Százados úr, Már túl jól megismertem az évek során, Maga nem egy olyan akazgatós fajta. Levetette köpenyét, Kigombolta ingét, És úgy mellényben, Ahogy Júlia szerette, megindult. Valahonnan messziről A téli árbotszerű fák között A hangját hallotta. Jövök, feleségek, felesége! Már szürkült, de ott fent olyan rövidek a nappalok, hogy meg sem próbálták az éjszakákat megkülönböztetni az ord időtől, amikor ugyanúgy szinte semmit nem láttak. Egy kicsit a vodkától is lángoló lélekkel magához ölelte a köd. Igen, bizonyos értelemben köddé vált, így örökre belevéste nevét, nem csak egy század könyvébe. Beleveszett és hasogta teli tüdőből. Hagyjatok végre nyugton, engedjetek vissza várra Még halóporomban sem lehet békességem? Másenykákat, nagyesdákat találtok ki nekem kiskörös helyet, meg vodkát? Minden út az első lépésekkel kezdődik, és egy utolsóval fejeződik be. Ez még a csatákban veszettekre is érvényes.